I takon Zotit tonë Allahut Gjelle Gjelaluhu Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i fali dhe ndimi i kërkojmë Dërsa përshëndetjet salavatët të mirat e Zotit të gjithat të të, të buhara Të kënjeriu Mojz Gjeder Muhammedi Aleyhi Salatu Ves Salam Bi shok të ti të ndërshëm dhe besnik Bi familjën e ti të pastor dhe bi gjithë besimtarët muslimantët Se të ndjekin rrugën e ti me të mirat dhirën e ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar lezër jemi vetëm se në, Apo ditët e fundit të muajt e Ramazanit Ku nuk në kangel përvec se njëriju me eshtu e lutjen Dhe me eshtu e duan që Allahu gjele gjele luhu Ti pranën lutjet, ti pranën namazët, agjerimin Dhe mos ti refuzon ato Andaj neve nuk kemi në këtë tem që të flasmi për rëndësine dhe që të fundit Mirë po vetëm si një loj përkujtim që njëriju në këto dit të fundit Dhe në këtë net të fundit duhet që mos ti hargjohet energjia Mos të zbrazët, fuqia e ti dhe takati i ti Por të adinë se në fund, në fund shpërndahën dhe ratat Në fund merën shpërblimet Do të vazhdojmë i lejnë e Zotit Gjellet Gjellalu në serin dhe zingjirin dhe së ne kemi fillu Mbi i sërit e, e, e shokve të pengamberit tonë sërallahu a.s. Fëllëm për disa prej burrave të tyre E pasaj vazhduam me disa prej grave Duke filluan nga Khadija radhijallahu anha E pasaj Fatimeja radhijallahu anha pasaj ngelem të hajshë dhe hajshë a thamë që dhët në mërë një varkë të ligjaratave, përshka këtë, për këtë e, jetës të saj të mbushur menjarje. Dhe neve thamë se dhët i përkushtohem menjarjes të sinën Zoti Jon Gjellivala e zbriti në Kur'an që të asëqaron që ka ndodhi dhe pasaj dhët i qasem i mësimeve të cilat Allahu Gjellegjallu i zbriti në, në këngjarje. Përmendëm në surën nur a jetët nga një mbëdhjetë Derin në ajetët 20, 21 e Ksumerat deri në përfundimin e ngjarjes se Zoti i ungjëllua në këtë sure e morrë që ta shkronjon çfarë ndodhi te Aisha radhiyallahu anha. Dhe përmendëm se kjo ngjarje duket një ngjarje e vogël, një rast i shkurtër, por Allahu e vori muslim dhe nëgjeri përplot për e regullë dhe disiplinëve se si muslimanët duhet ti përbalojnë dhe ta kryojnë imunitetin kërshi shpifje dhe trillimeve. Anda i zotë i unë gjelluala e filloj, kënë gjare me inë në ledhine gje u bilifki, osme të minkum, ata që ka e kanë pru e trillimin janë një grup për juve, pra e pruni Allahu gjelluala për gjithësin të muslimanët. Pasa e Allahu u gjelona vajdoj, neve nuk dhët i përsërisi ma jetët Por se, do të vajdoj ma të ku, ku kemi ngell Edhe me disa dobi të shtuar atë të cilat Së patë të mundësimi përmejnë në ligeratën e kaluar Fjala Zod i Gjel gjelaluhu Walau la fadlullahi aleikum Fit dunja Walau la fadlullahi aleikum Warahmetuhu fit dunja Wal akhira Lëmësë se kumë fi ma afatëtum fihi Adhabun adhim Tha Allahu u gjelona jetën 14 14 Mos më qen begatia e Allahut dhe rahmeti i Tij. Do t'ju kapte dënimi para dhyjtit që s'e keni bë. Po mos më u pas ndal rahmeti i Allahut në këtë botë, edhe në botën tjetër, vetëm se i keni morë sevep për me shkuar në në Adab. Çto kanë thënë komentatorët e këtij ajeti? Çfarë nxjerrni ndan nga ky ajet? Neve e lexuam në ligjëratën e kaluar dhe pa ndisabrej Dëbive dhe kontekstit që ka adhë Se Allah u i ruajti Allah u i mëshiroj Jo ata vetë Gëse takati njëriut zbehet E para prej mësimeve të këtia jetit Të ndëruar dhe zërë është se Allah u ka dhanë fuqise vepeve Dhe u ka dhanë pengesa Dhe kjo është një mesel e madhe Dhe se shpesha njërzit Dë njëherë nuk e hullumtojnë Dë njëherë nuk e kuptojnë Dë njëherë nuk i kushtojnë në nësi është meselë e malë dhe meselja sebejpeve Në Kur'an, Elisuneti ka nërë në përfundim kënkluz E pa diskutush me se Allahu sebejpa u ka dhonë takat Pra Allahu ka kryu sebejpe Dhe sebejpe u ka dhonë takat Pra këtë takat është në vetë sebejpin Për shembul Ui ka fuqin e largimit etjes në vetë veti Nga se egzistojnë grupet e caktuara të cilat e devjojnë këtë kuptim dhe thujnë ujës të largon etjen, etjen e largon Allahu me ujë tu ka nevoj për një vëmendje më të shtume pra neve kërëpim ujën dhe jemi të etur etjen e largon ujë në mendimin e kongluduar të elisonetit, pra vet ujë, qaj ujë që ka e kipi qatë gotë, qaj të ka largu etjen normal se qatë fuqia ka dhanë Allah u gjelola këti ujit me dashtë jamer me dashtë jamer përshkak se me dashtë jamer kanë thanë disa ujit nuk e ka fuqin me lërgu etjen po Allah u e lërgun etjen e neve thejmi se se vejpi ka takatin e vet zjarëmi vet djeg me dashtë Allah u janë dalë fuqin e djegis ma dje me dashtë e ban akull Me da është e banë <coughs> atmosferë freskuse Qështë e banë Ibrahimit Alehi salatu e selam A dhe të ndërrua lezër Fjalla Zodit Gjellel Gjellalu Mësmeqen begatia dhe rahmeti Allahut Ndunja dhe në akirat Qa kishë ndohet Ju i kini morë sebejpet me rana zap A dhe i tha Allahu Gjellel Gjellalu Se Sebejpin e morët Ama Allah e pengoj E Allah u ndë njerë e pengon sebejpin E këtu te pengimi i sebepit ndan doniherë rreshqasim dhe devijojm nga kjo pikënisje. Si për shembull, u dhënë njerëzve se Allahu ka kriju liç sebepit. Dushmë mor se sebepin, pastaj me dha bismillah. Edhe të vjen ai i cili dëshiron me devijuket me sele apo me e interpretun në një interpretim të gabuar thot, për shembull, pse duhet njeriu me dalë me kërku riskun? Kur Allahu ta ka shkruar riskun Dhe ai me dash, eh, çu toni kriza e dalalit dhe humbjes në interpretim. E ai me dash, e këtu ai me dashti nuk guxon më porzi, se ai ka dash vetëm se. Ai me dash, ai ka dash, çë rreziku të lipot e jo të vënë në piçillit. Andaj nidit pridit ve Isa i tele i salatu vesselam, pejgamberi i Zotit, i thanë njerit, a e ka caktuar Allahu vdekjen? Po. A të vjenë para vaktit? Jo E tani këto janë Mukaddimet Këto janë Premisa hyrse Para hyrje për medal të një dalal Tha ta mam Unë e ka me hipnë që këtë kodër të madhe Edhe nëse se ka me gjelë me vdek Zvdes A unë po kësaj Qaj tha Isë a.s. Tha inëma khalakan, Allah, khalakan Allahu li eptelje na Lalen li nepteljehu Dhe Allahun në ka kryu neve Ajme në sprovu Jo në në me sprovuat Një një modikush Do me eshti Allahun test Hajta këshirmi tash qishpo do Jo që eshti test Këti jam e rmendja A dojtë në dërua lezër Gjithashtu prej mësimit të ksenxarit cilë është Se vejpi e ka efektin e vet Për jashtimi është qfar është keramet <clears throat> Për shemur Allahun në ka tregu në Kur'an Se Ibrahimit ja ka pushu fuçin ziarit porhita mitsi çka e ka pas me ibrahimin i ka thon kuni bardan wa salaama bau por ibrahimin i ftoft dhe i kanshum mos e mos e dijek dhe mos u ban ças i ftoft sa me e dëmtu prej ftoftit mir a mujni na më mor kët rast edhe tanjetën me hetu me këta e po me dash Allahu e ban ziarmin e po me dash Allahu po për po, po, po me daboçi shtru dushmi kon si ibrahimi E ti sjesi Ibrahimi për që ta duesh me mërë ligjin se zjarë mi djek Ti nuk je Ibrahimi E mërë ligjin se zjarë mi djek E përmendëm një një rast Këpë i nga meri sallallahu alai sallem E mërë një gotë me Ebu Urejran Qumështë Një gotë Jo e mbushur dhe rinfun Dhe e thiri Ebu Urejran se ishte shumë i etur Dhe i tha thiri kejta të fukarate gjamiës Dhe e utranu Ebu Urejra Tha kjo sdel për mua e kam i thiri kejta ta Merancin fundshka Pit and Crete. Në fund mat prap. Faiburera spë, katër har. Deri sa i faibureras po mua Resulullah dhe në fund pyetja e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sellem. Mir, abana me orta shnigot, nigot. Edhe më thir 50 veta me safër, edhe më thon bismila pini. Edhe më thon dikush, o jo, ndëruam, kjo s'deles për ti e leh për neve. A e dit ti rastin e burëras? A këtu që i fillu me me hum rrugën? Sepse ras t'i për e nëse ka mërë gotën për inga beri Se se lëmë ka thënë Ishra bismillah Pin e mën të allahut Pra allahu gjellë gjellë të tani ka intervenu në këtë gotë Që ajo mës të hargjot Ajo mës të hargjot Nëngë sa i cili ka kriju qumë shtin aje Banë mësë më hargjue Ama t'i amun është me bërë këta Jo Qëka thë allahu gjellë në kuran Lawla fadlullahi alaikum wa rahmetuhu Fit dunia wal akhira Mësë Dhe mirësia e ti Ju se be pëtë vetëm se i kini morë mëra Lë me sekum Dhe t'ju kështeprek azapit Andaj nga kjo kuptojnë aneve Dhe kjo sh mësim shumë e në nësishëm Që se vejpit e ndërrua lezër Allah i ka caktu fuqi Allah i ka caktu fuqi Ujit ja ka dhanë fuqin e vetë Zjarmit ja ka dhanë fuqin e vetë Bukës ja ka dhanë fuqin e vetë Verës, përshemull, ja ka dhanë Atmosferën e vetë A mulle dikush me thamë përshemull unë e povejsh në dimnit si verës, pse, se me dështë Allah umrun. E Allah u dënë dimnit mu vejsh, trash, e dënë verës, me mordë verës, e mësë mi abaneve Allah u gjele gjelelu testin, për me jetu me ligjin qka e ka kryuaj, të bareke vë të ala. E dytë e të ndërua lezër përimsimeve, është se Allah u gjele gjelelu ka mëndësi edhe ata i cili i ka mërë kitë sebej për të me u dënu, me e shmangë dënimin. Dhe kjo është argument, Se ata tholën për ajshën Dhe thamë që shta shekë këllisa më të imië Rahim e hullanë minë hegjus sunë Se akuza e ajshës është kufër Akuza e një bashkër të të pengamberit Sallallahu aleyhi sallam është kufër Dhe mistahi ishte bedri Ishte prej, banor, prej luftarët bedrit Hasalim në thebit ishte prej gjithashtu prej atërë Se të kishin morë pjesë shumë luftër me pengamberin Sallallahu aleyhi sallam Dhe gruaja E, mfal, motra e gruas pejgamberes Ram, Himna bintu Jahsh, ishte motra e Zejnab bintu Jahsh, gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto që ishin muslimanë, elisat e tjerë, emir, kta çka bënën? Kta folën paraishë. Folën paraishë. E folmja për gruën po e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose kufër. Nëse është akuzë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saaj po çëndromë me ditën e cilë as jo e pastër. Dhe në në Drejtë për drejtë, apo në jo drejtë për drejtë, akuzotë për nga meri sënë selle Andaj, allohu në këtë surë, po të njëtën E zbriti se të mirët janë për të mirët Dhe të këqit janë për të këqit E më konë ajë që e keqe që i vjehë dhe për nga meri Ale i sara të sa më konë për të të në Që ka pranu me nejtë me një një, me një gruet të tjilë, zotin arujtë Andaj, qka dhe ndjetarën kët Për çka i rujti për disa veprat Së të këshin bo maherat Ata i këshin bo disa veprat maherat Të mira Si mistahi I cili kështë do në luft me pengamberin sëselle Hassani Bluthebi të mbronë Të me gjumë pengamberin sëselle E kështë të me ratë Pra kishin veprat të kalume Këto veprat të kalume U balen se bep Me kaderin Allah Që në një kader tjetër mos të rëshasin Nga se Allah u tha Jutë që ka kini bo tash O dash mi u ka pa zapi por po ja u largojn për shkak të rahmetit të Allahut në disa veprat që i dini ba në skallum. Andaj dietar të nxjerrën rregull se njeriu ka mundsi e meriton me vepra azapin dhe pastaj pastaj nuk nuk i nuk e merr efektin e azapit për çfarë? Për shkak të rahmetit Allahut, të Allahut te bareke وتعالى. Gjithashtu, të ndëruar dëzë prej asaj që ka nxjerë dietar në këtë varg të ajeteve është që, Allahu celaluhu e rëndoj gjurahin i cili sinohet me ta goditja e kokave. Andoj në fund të këtëre e, ajeteve, tha Allahu Gjellola, inë në ledhine ju hibbune, në të shi alfahishe të fil ledhine, amenu. Edhepse ki ishte një rast i izolum, njëri ishte të godit. Por Allah e quajti këtë goditët një njërit, a i shësrati Allah vana, por hapja moralitetit e këtë njërzit, për sfar arsye, Shimu, nëse e zbërthejnë anëgjarin pak ma mirë, pak ma detaljë nëse akuzot një njëri për amoralitet a është nëzitje për me përhap amoralitetin të ketë realisht, logikisht i bje jo po pse Allah e quajti goditje ketë muslimanve dhe përhapje të ketë muslimant e zinajës sepse për po goditit koka qële është koka? për nga meri se selle a do e thanë komentatorët pra, Ibni Selulli, qëfar donëte? donëte që njërzit thojnë Edhe ky i cili ard er, kundër zinajës, edhe ky ra. Edhe mo lënë kët punë, mos e bani mohabet mund. Pra keni paq njerzit kur e dinë për dikën që s'do të më bëjë atë punë. Nëse ai përlihet me ta, atëherë mo ju bën njerëz vevlëti, thotë. Edhe ky e voni ja. Pra, nëse njerzit Allah e ka rujt, e ka rujt pejgamberin s.a.s.l., andaj e çuyti këta shumë të madhe. Tahsebunhu hayyina wa huwa 'inda Allahin 'azim. Ju keni më lulet. Ju keni më ndulet ama të Allahu ka shumë të madhe çila konshume e madhe, më Ma u godit pejgamberia e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më thaun ki pas ka ardh po thirrën vlera, po thirrën ndershmëri, e po thirrën ndervshmëri se këshir gruinave atë. Kësh që zgudit e madhe. Andaj ndonjëherë të ndërua Allahu Zot, neve në një, një rast ju she lejojna, rasti izolum, s'është rasti izolum. A rasti mundet më koni izolum, ne por më bë konkret për rast caktuar, alla ajo që sinohet është më e madhe. Andaj kur përhapët a moralitetin e mesin e besimtarve, ata rëqfarë bëhët shkak për mezbri të dënimi. Në dhe thajë hadith tjetër për nga beri sallallahu aleyhisallem, kur përhapët zinaja, kur përhapët zinaja, është dhon izën mezbri të azapi, a zripa jo nuk është për a jonë, në nuk e dina, është dhon lejë për mezbri të azapi, pëse? Se pësa allohë u gjelohet gjelohet zonë për zinapë. Jelozon Borsino e tenderua dhe zon kohën ton. Ai i jdon leje për azap apo jo? Në kohën ton ku po jetojnë ana. Ai i jdon leje për azap. Ai që na nxjerr pengesat për për mos me zbrit azapi. Sa moraliteti bod, sa zinaja bod, sa fyja shat, sa njerëz ndeshë më ofendohen. Sa trilim me kundër muslimanëve të të ruajtur, të ndarshëm me këshërrat. Po fl flas po flas mbi global. Po flas mbi lokal. Se diqoj jetmont e i, i marr analizat nga lokali. Alhamdulillah mira puna. Puna mirë nuk o nuk o te shtëpia jote. Puna global. Kam unsi asopin se zvrit të porfshin edhe për shkak, edhe për shkak të tjera. Andaj tham Musa alayhisallatu selam, o oh Allah, mos do na parat veprat që ka bën me djilecit. Sa ai zvrit asopin, pas ai marr edhe edhe të mirët. Andaj kjo duhet kuptohet se nga rasti i vetëm sinoo diçka e madhe. Në nga rasti ajshë susinoj keqfar Goditja për nga mëveri sallallahu A.S. Ajeti 15 Tësën e Legzuam në legjëratën e kaluar I të lekkaune hubi elsinet ikum Kër ju e shpërndanit Talqin i banit I thonin janë i tjetrit Qa ka bo ajshë A ja, më s'ka bodi qka e kështu me ratë Qa ka do të fësir Në gjuët e juve Pra me gjuë e shpërndanit Dhe thoshit me buzët e juve A qka s'kini dije për ta Pasethe Allahu gjelluvala Dhe ju e, e mendonit atat let Ajo të Allahu ishte shumë e madhe Shka përfitohem nga kjo jetë të ndërrua lezër Kanë zirë djetarë shumë dobi i neve dhe të mundohem i disa shkurt me i përmend E para për tërët të ndërrua lezër është se Allahu tha ju e shpërndanit me gjuh Pra s'kish mërin zemër Me gjithë këta Allahu zbriti qërtim Pra ata dhe të kishin dilem A thu rasti Kështu mera po folet s'po folet Allah dhe të lekau Ju e kini mor të lkinin me gju Jo me zemër Mirë po reziku e shumë i më Nga se nëse folët diçka shumë Hynë edhe në zemër Nëse folët diçka shumë Ka mundësi një herë zemëra ka imunitet Por nëse njërit e godet ti Mere fizikisht Mere në aspektin fizik, material Nëse dikuj ti e godet Shumë herë Në kryjë edhe në vendin më të fort Kë është është baë Nëse i godet në stop Pa ndal A qel bir, qel vrim E mir, e zemra Pra në kuptimin shpirtëror tani Nëse vazhdimisht jathuni fjall Vazhdimisht jathuni fjall E gjenë a jo venin me dhe përtuve Andaj tha Allah u gjele Ju me gjunja me folet A mëpse Allah u reagoj Që me ba me ju shkun zemr Shkatrohet njëri A da një dit për e dit dhe për inga Meri së vësillem ishte duke kaluë Me një grujet vetë Dhe ishte Tërë pak Dhe ishin disa sahabe Dhe për nga veri Se, se, se sallallaj sellem ju tha atin vë dy shokve tha Kjo anë safia, gruja jeme Atëherë ato tha nja rasul Allah Hasha Nësë menon e për të i keqa rasul Allah Tha e di që ju smenon i keqa Mënë si besoj shëjtanit Se ven shëjtanit ju thot Për nga mësë me kam paska dal Ta shkon me endja Shkon me dati, nuk e ki në dorë që i tanin Mi thonë, shta është më së në fol Të folaj, ajta gjenë në momentin E tha pengamberi alej, së dhësëm Pa po, ta frikë për juve Kanë thonë djetarë, pëse ka pas frikë për ta Që mi ju shkun zemër, do një mendim Në i keqë për pengamberin se zellem E me rangë kufër Që e vesh mi ju pas shkun menja Që aj ja po delë me një gruje të huj Që se ka gruje A shkatrojt njëri, shkatrojt Andoj ju tha hey, Safia, Safia, Po më endem me Ima Alayhis salam, për çfarë arsye të nderu Allahu Zot? Çe të harun dikan, çe të harun mos vjen në mendim të gabushëm. Andaj e para të nderu Allahu Zotse. Nuk kusht të më mbështum me, me, me zemër. Nikush ta la muajet e kam. Po ala muajet e ki, po deri kur kam me bëj kjo muajet. Nuk e di ti momentin kur deporton zemër. E kur deporton zemër, atëherë veç Allahu edin ku largohet ajo. Ja. Ti kush të fshash problem me anë zemra, ash problem. Dhe mendimet e zemrës, kan thani Ibn Qayyim el-Jauziye, ma le të shkul kodrën se mendimin e zemrës. Çka ka zonë vën aty? Çish me kuptoi ma le. Ja ma, ma thjeshta ta kuptojna. Një tradit çka e ja kemi na si popull. Ka mbet. Allah e di ku ka mbet. A jo nuk oj përputhje me sunetën e bejsam, nuk oj përputhje me Kur'anin. Ashlet më e shkul. Oshlet më e thon. Ashlet më e shkul. Me e boni traditjet tjetër. Sëgjlet. So Sëgjlet. So sa so duot vite vite, duot sheku ndonjëherë. Jo dekada, sheku. Pse? Nga sa ajo ka marr, çfar? Ka zonë vend. Dhe vendi ku e ka zonë, e ka zonë në kuptimin pozitiv. Dhe ti, ata që e gazojnë vendin për pozitiv. Nëse i thuash negative, është shumë vështirë. Shumë vështirë. Ndroja dikujt mendimin, ndroja. Në një meselë aht ka mendon pozitive, është shumë e vështirë. A dhe të ndërua lezer, Allah reagoj për mës me mri në zemër, se si të mri në zemër, rëziku shumë më, më i lartë. E dyta të ndërua lezer që e mormi nga, nga kjo ajet, është rëziku <clears throat> i të forërit pa dje. A ta folëshin, rëskishin dje. Allah i prunit dy mundësi për me vërtetue. E para, me me ndu mirë për muslimanin. E dyta me i prudë shmitartë, të të dija të ranë. Ello u jele jelal ucka tha. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ju fthoj shit me buz, diçka shkas kish dije. E na duhet te ndërorrohem me mor kta ders dhe msim. Kur s'ki dije mos fol. Hast. Hase kjo kushtot. E tani na vesh tamboj mi krasim tvogul. Ato kan fol por ne njeri pa dije Allah u tha ketu hi zjarr. E me fol per Allah om pa dije. Ata kënë folën për aishën pa dhije Tha Allah këtë ju kap azapi Po me folë për zotin gjellë gjelalu pa dhije Halalë e kamë allahu Harame kamë allahu Folin njerëzën Andaj tha Allah u gjellë gjelalu Wa la te kulu bi elsinatikumul këdhiba Hadha hala, halalu në hadha haram Li tefteru ala Allah il këdhib Mos thuni me juve të juve të rejme Apo rejshëm Se kjo e halal dhe kjo e haram Pika e di Pika e di Andaj Allah u kamena vet Dite në gjikimi të ndërua lezer Dhe kjo nuk është Na mendojnë apë se sot s'ka kompetenca Dikush me të morë logari Por Allah u gjelona këtu zakon që ne ka bo Që njeri ju në këtë bot jeton i lir Por se në ditë në gjikimi të është logari e madhe Pse është halal Po menja me më aparat që shto Po kushtë të da vetë të i menjën Kushtë ta vetë të i menjën Ka qurë, djetarë, tithu, menja mua qështu ma, ma lezon E ose tësë është haram Këni bo dikush, s'ka jenë s'ka i shkon Dikush koqef, veç halal me e bo E dikush koqef, veç me Ja fle zemra, sa ma haram, sa ma mirë Ma nga devëcëmërijes Kjo, as kjo, as kjo Tha Allah u gjelluale, as halal më sthuni As haram më sthuni Se mi andalu dikuit halalin O shte ma dhe A di në që ka të me danë, mi andalu halalin di, dikujna Në ditën e fundit de la peygamberi sallallahu alaihi ve sellem i arni laim, a dinë se kanë nxjerrë mam Tirmidhi dhe Abu Daudit. I arni laim po ni shoktë ti, kishin qenë në luftë, i shplagos. Dhe i tha shokëve shok të that, "O ju shoktë më, unë kam ni plag dhe jam çu junub." A dinë ju doni lehtësim? Se unë si t'lana, edhe koha e ftoft shumë më ndrujet. Ose po frikna për frik po kam frik për vetvetën tim, e kam ndroh. Ata dhanë jo Biju në blokit veç gusli me uj Ska këtu Kjo fe Kështu që të disa apo E rritin mundohet me e ka du që Kjo ma i devoqëm se Sësa a i devoqëm i realitet Apo jo dhe kjo punë është e male Atar shka i thanë Jo ska veç me uj E mur ujin Kjo është ajo edhe e keqja kur tje dhe gjondi kanë shka skodije E mur ujin dhe ndroj jetë Në vend Në që ka pas plak qelta Arte për nga nësëm dhe i kalzun Njarë o sëlloha kës ka fa peigan selam ani be dha ato ç'është jo ka prej menja shkamë me botash be dha ato se kan bos be vaj kedit po dikush e çon njerin buz të gëminës rë, buz trronimi dhe shkatërimi do vallahi be unë kes takun menue sakim menun keça fa peigan mesam qatalehum allah allah i vroft allah i vroft e pas kan vrahu ç'i gjë çava e pas kan vrahu ai kan vrahu to jo vranë kan vrahu me durtë tënë e kan vrahu me fetfanë tërë Ja, tash ta, se qaui po pordor, për dha ujit në jone blog ska. Pa pejgamberin s.a.s.l. kam ujit me morta e jum. Kam ujit në morta e jum. E mirë, ti quish kam ujit me mua, po pse se keni vedi kanë shkade? Pse se keni vedi kanë shkade? Andaj, nga këto nderuan vete çka kuptojm na. Nëse akuza dhe të folurit për njeriu pa dije, rrezikon me zjarr. Sa rrezikon me fol për pejgamberin s.a.s.l. Se pa dije? Sa rrezikon me fol për Zotin pa dije? Allah nderuallë zotë dhe kuamë. Dhe të mësojmë, mos folni për Allahun pa dije. Diku është të, të pomu zemrave manincës që kjo çështojë. Lejë zemrën, lejë meinën, lejë spirtin. Moj profeti ato, A dija ka zbrit Kur'an. Kur, kur thua më mirë thui diku se dija vëllai. Ço vetë dikanc ka edi. Ti ado një mujek për dikana. Andaj tabe në çka thoshin. Tabe at kur ulshin xhamin. Kishin nejt me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti shkargon nga Ibrahim an-Nakhaiu nga Zuhriju Nga ah meshi, kur u ulshin me dawn fetva dhe pyet ç'i njerzit, pyetje pyetje pyetje, ç'është kjo ç'është kjo. Dikur i thoshin muslimanëve, xhançave. Wallahi ja keni msimin, ja oh, keni msimin na çun zjarr. Sa të shohë hujë na dut vetë, ai ki ketë dëtir. Fa wallahi ja keni msimin na çun zjarr. Se fa po ku i di ve ket njerri? Ku i di ket? Ni pyetje dy pyetje, tre pyetje, katër pyetje, andaj shas dikan kur i thojna, o xhë ç'është kjo pyetje takazoi nesër. Çu jbe hocja ta kallzon nesër. Peynga Beledi Sallallahu Mesallam as gjashmukive u ka kaqazu njerëzve. Ka don prit. Kush sa më prit, prit se di. Njëri i di tha Peynga Beledi Sallallahu Mesallam, Allahu ja vandoi. Ti skuje ti më kaqzon nesër. Kaqzon Allahu u xheluala. Anadë ndërua lezer. Ilmi fetfoya, laimi informata. Po, jo, ka ndod, s'ka ndod. E pa, se pa. Kto kushtojn. Na shohën fjalgoja. Tha Peynga Beledi Sallallahu inal abdu yul, la yulqi Kelimetën Robje gjunë një fjallë gju. Ma ju l'kile ha balen Si kushton shumë më rënësi Një fjallë e thash Një fjallë e thave 17 vjejtë në zjarë 2 fjallë 3 fjallë 4 fjallë 5 fjallë 6 fjallë Dikushat amamat Qyshbeti kurie musliman ty Edhe që shtri kishtet anë i ditë Muadhim një gjevelli Abo dysa njës Shiko të ndërvogë Kemi halë me një gjendje Gjdove zvese mi dalë karchi Nga sa at shumimi bot preve zveseve. Nga sa na e diim se ka njerëz që pasi të lexojmë këto ajete do të hajmë se kish ka erranon ose se ka kuptue. O Allahu onjërin hakë sot hakin dashi sin derson kurjo. Na shinatu fol për ato që ka situ të nzarmit. Na di fol për ato që ka situ të nzarmit. Çajutën Allahut. Po ni po ni fjalmos me mor llogaria Allahu xhelalu ala. Ne di vetë të i thamë haidh me xebeli tha ruje ket. Ja kapi gjunën. Tha ruje ket. Fa ja Resulullah pse meru gjunën. Tha se shumica banorëve zjarë mitë janë për pij i gjungës Tha muadhi Ja Rasul Allah Edhe për asë ka folna Tha thekilet ke umuk I hupsh në nëstane E ka bas preja arabët Pra e hupsh u dhe në mos gjetë në najote Mirë për e ka thonë për gdhelë se për nga mesam Po pak qërtuse Tha a nuk është që mbanorë të zjarët Kitë gjungëa i ka qu Për Allah i gjungëa i ka qu E dhe në gjenet që në gjungëa janë isë me la ila ila Allah, janë isë me namaz, janë isë me gjërim, gjumëa. Me njetë, shkon njeri unë gjennet dhe me njetë shkon njerëm, me fjallë. Andaj të ndërrua lezer, mos të amur me këta për hajgare, të folurit, me thamë po Allah, jo Allah, dhe bojmë bendë njëherë. Andaj Allah u te bare kje vëtele e pruni rasin e ajshës, për shfarë, për me heshtë. Shu mos vall mos mos lëvron në përnderrat e njerëzve që ka mundësi çtuaj gjën gropën e xhenemit, Allahu na ruaj nga gropa e xhenemit. Premsimet tjera do të thotë injjermit të nderuaj dhe zërosh se mendimi i njeriu për një punë të vogël nuk e valla të vogël dhe nuk e ndron realitetin. Tha Allahu xallwala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adhim. Na sa e shoh mbi një punë të vogël et madhe që është lulrol. Se ti nuk i ka ndari. Oti nuk e rritë dhe nuk e zvoglën Kush e rritë dhe kush e zvoglën Allahu gjellu ala Ate tha Allahu të barë kjo wa e tala Vë të ahsebun e hu Hisab të qka ha? Logari Pra në logarit e juve Kjo e folme u kanë hejin Madhja Allahu nuk ka thane vogl Nuk ka thane vogl Nëse në gjunë arabe dvoglës i thojnë me shprej e tjera I thojnë kalil pak Ha? I thojnë pak Dhe ka shprejën ndryshme Se ti ka mërmejnë djetarë që E shprejën dëvoglën Allah e ka përdor shprejën Në matë dëvoglën që ka egziston Ato hijqbës si ka shku në nërmenë Se si kjo o punë zjarëmi Tha Allahu gjelluale Vë aini, aini te ledzu, te të hsebunehu Hejin Ajni të ledhu Ajni të dëgju tonacione në kësaj fjale Heja është he e E fundit barkut Pra nga fillimi ku fillon shkronjat Dhe jeja, qëfar është, është zanore Dhe nuni, është shkronja ma e lejtë gjurë në arabe është duhet pak me hynë në gjurë për me e kuptu se Sa poshtë ka mërinë logaritë e njërzve kjo Kanë dhonë komentatorët Heja, jeja dhe nuni janë shkronja ma e lejtë atë arabëve Pse janë ma e lejtëa se nuk, nuk intervenonë në fyti Pra ka shkronjë në tramë, për që e mu datë Ka ha, grithët fyti Ka ajnë Ro, si kletovët një lojt Si kleti fyti Heja Jeja Ro, këto thunë let Hejjjë ne E arab E kanë vendosë këtë fjallë Për punën matë letë që ka egziston Kër i thua dikujt Hitsë ka vlerë kjo E allohu gjellohë dhe tha Vë të xëbunëhu Hejjjjë ne Qiko? Hejjjë ne Ju i këni menu shumë betë letë këtë punë Sa puni menojnë atë letët në dërrua lezë Jo, me së rrana qatë qështë Pa te i e kandari çka ranotë çka çka zvoglota. A na a na e përcaktojnë na diçka të madhe e ja, të vogël, jo të ndëruar dhe zer. Ai i cili e përcakton diçka të madhe dvogel, gjele gjele të e të vogël është Allahu xhelel xelaluhu. Allah yelpedit ve ishin tumsu di sanzanse Imam Maliku. Rai umsonte për miswakun. Si wak është ajo e cila lahëm dhëmt me ta pastrohen dhëmb. Po pa për pastrimin e dhëmbve. E ata nzanzi thon oh jna kenar pi larg po dojna domsele mselë mselë me të lloja. Një një badik është, a, ki për ata meselet e vogla fol Tha, o, oh, hoqë, imam malikut të ndërru edhe zërë Imamit Medinës Tha, o, oh, hoqë, në këna harp i larkë Dojna meselet të moja Lej i këto, misfak i këto U i dhru dhe i dul damar imam malikut Tha, e ku ka më fejt vogl Ku ka fejt vogl Tha, e dhili që për nga meri Sallallahu aleyhi sallam duke ndru jet Duke ndru jet Momentet e fundit E ka pare njanin me misfak Dhe ka bo me isharet ka a ishja misfakin bjema Fa qëta dvogële zin ju a Qëta ju e zinit dvogële Fa Allah ka thonë Kur'an Wa inna se nulqi alejke kaulen thëkile Na kina me tazbrit një fjalë Tëran A e dini se mrejna tëranës është dhe pasërtia A e dini se namazja e ko shartë pasërtien E i ba një rezili ma maliku E zinit dvogë e këtë puna Rregoti kush, O Beksim, kësimë meselë të vogla dhe mundohet ti më mu boj ai kandari i të mlojave dhe të voglave. Meselia më me e vogla fënës është e madhe, se kërkon dije për ta. Andaj thalla O Xhelli O Allah, alla, mos i mënoni këtë të vogël, se ju nuk e caktoni kur është e vogël, por Allahu Xhelle Xhelle fiula. Gjithashtu të nderu Al-Azhar për mësimin e surat Inzhermin nga ajeti i 17 i fjalës Allahu Xhelle O la alla, ya'idhukum ja Allahu an ta'udu limithlihi abadan. Këtë të minin Allahu ju këshilon juve Që mësë t'i këtheheni kësa njari kurma Nëse jene besimtar Mësimi i partë ndërrua lezer është që besimtarit këtë kujdes Nga përsëritja e gabimit Adhe thë Allahu I a idhukum Allah Allahu ju këshilon mësë këtheheni më kurrati Adhej, një harë gabove Dytën Ta një ditën fillon shëjtanizmi Pse shëjtanizmi? Allahu gjele gjelalu edhe do i blisin nga rahmeti i tij. Dhe gjithashtu Ademin e përzuni nga rahmeti i tij. A e përzuni? Ai përzuni pi xhenetin, tha ai përzuni pi piçijeve. Mirë, Ademi alayhis sallatu wassalam do të kthehej në xhenet tjetër. Që Allahu i ka premtuar do të kthejëna prap ty atë. Nëse ai i blisit të doti më kurs kthehej këtu. Pse vallë? Ka një dallim. Dytë banën çuna. Allahu tha, bëri se i zgjë Ademit si ro. Allah i tha ademit, mësë e hapejmë mën, e hangër. E mirë, ku e dalimi, pëse këta se këthen ma, e këta e këthen, ku e dalimi? Nëndërrua lezër, se i blisi u betu se kur si bi. Pra dhe prapën ma pru urdin, prapë si bi. Ma këntu li es gjude, ma këntu, këtu ka anë, kër anë shpreje e ti në qëfar forme. Edhe fjallë Allah u gjelole ma këntu, une ast kalumën, Astashmen, astarmen, kur si bi sejtë, si bi që ti sejtë E mirë, për hajtë pezojmë si ti njëherë këshe gabu Për me të da mundësim për zhdyti, prapë njëheten Atëherë, masi ti nuk pranon me u këthije në të vërtetën Ti kur nuk thejeshme më në mëshirën time E ademi që ka tha, Rabbena, dhalemna, enfusena Fë inlem të gëfillena vë të rhamna lë në kunem në minë lë khasirin Tha, o oh Allah, në gabu më, ka kënë regu Këna gabum, banë mzullum, i banë mzullum vedetës Nëse së në falë dhe së në më shiron, në dështojna E Allahu gjellua da tha, feteb Allahu aley Allahu ja pranoj pëndimin atyra so, Për këta ka kriua demin, për me gabu për, për, për më këthije A dhe i tha Allahu, kini gabu një herë, mos u këthenu më kërë aty Edhe dita premësimit të ndërua dhe zërësht se E kjo është më rëndësi shumë, se imani është fjarë dhe vejpër Fjallë dhe vejpë Nëse jeni besimtarë Dhe muëmin është të marrë për fjallës iman mu'min. Pra A ka mujtë me thandikush Unë e me zemër bardhë si loti A margaritarë më e nga po vlan A që akun full për jashkës minët parasysh Tha Allahu Gjellë Gjellë ja Këmullahu en të udu li mithlihi Ebeden In këntu muëminin Kur më më së këtënin këtë gabim Pse? Se ja u cënon imanin E djetarën dulën me konkludim nga kjo ajet Se imani është fjallë dhe vejpor pra, Një fjallë, ta rënën imani Ta zbe Tha su fjallë e thë uri Ta zbe dyrësa ta merkejt Ta zbe dyrësa ta merkejt Allah në arujt imanin ton Dhe besimin ton Andaj, të nërua lezër ta kuptojmë se Imani nuk është umën nje Qef ha? Pa be i shala, si të këtë ahirat edhe na i shala Qishtroha Qishtë nuk shkon kërkon Mira, mira edhe, edhe me, me besu edhe më falë mira Kini bëti sa njështu mundon me trajtu imanin Tha Allahu Gjelle Gjelalu hu Dhali kelkitabu Lara i bëfi Ky liber është i pa dushimt në ta Ska këtu neutral jam Takë shvirë mi ka po shkohet Jotë ndërrua dhe zërë Tu duhet jekim Iman Pak me të hidishimit Ta gërvish imanin Kjo gërvish e mundet me shku dheri në, në shembje të të tërë Andaj tha Allahu Gjelle Gjelalu In këntum Gjithashtu të ndërrua lezër prej nësimive të cilat neve i mormi nga kjo ajet është se a i cili përfiton nga kshila kush është in këntu mu'minin Dhe Allah i lidi këtu Kshiko ajeti, ajeti 17 Allahu ju kshilon që mos kthejni ma në këtë gabim kurd nëse jeni besimtar E kush zojk pranimin e kshilës prej Allahot me besim Pra këshilën kush e pranon, besimtari E tjera, thot, ti së në mkazën muhe A tjetër, thot, ti e i vogël me mësu muhe A tjetër, i dini justifikimet e njerëz arshetimet Ska më negojën e me mësu I di unë e senet E kështu me rad E, a ka më të madhës se sahabiju i pingamiris e selim? Ska Pra allah, thot, ja idhukum Dhe allah, ja uvdha këshilën krejtve Ja juqumullah, krejtve ja u vaxillon. Era atyre çka folën, era atyre çka sfolon. Pse? Se përgjithësin do ta merrni si shochëri. Niku sot po çka kanë fajë be ona? Unë s'kam fol, unë s'kam bë. A jepi se sa shochërie? Po dush më mor krejt, edhe 10.000 ata të shia. Ato e tha pejgamberi alay salatu selam kur e po shkruajti shochërinë e muslimanëve, ngasë disa doin gzimët mi shochëru, derisa hidrim do të djahu në skumba kur djahu. Fa pejgamberi alay salatu selam. Shembul i besimtarve Sikur shembul i trupit Gishti midhimt E thët me kap Kajt trupi rënkon Kajt trupi rënkon Andaj Allah thë ja idhë u kon Nuk tha Unë e pekshiloj mistahim Edhe hasanin Edhe himnen Edhe i vni selulin E ju tjerë qka jo, i një të pafajshem Hicm rinë rahat Jo Kajt dhe ju kshiloj Pse Se kreti një pjes të fajt Dikush me Dikush me me neutralizo se diu jo Allah dikush duke mos thonë nuk është ashtu nuk o, se ka qiu zanin apo dikush se ka qiu zanin më thon nuk është ashtu edhe kjo është pjesë e reagimit durr e dikush se ka qiu zanin më thon çemë këto fjalë çemë të vjot që, që, që rrim e Allahu për shkak këtë pozicioneve dikush më bash dikush më ndal thaa Allahu këytve okay, ju këshillon nëse jeni besimtar a të nderuazëzer neve mësojmë nga kjo jetë se besimi është ai i cili e zbut njërin, por më e pranua kshyllën. Gjithashtu te nderuar vlezar, vazhdon Allahu xhelal xelal në Kur'an, ajete të tjera, dhe kjo besohet të jetë ligjerata e fundit në në këtë kontekst të rastit të Aishës, se Allahu xhelaluallahu në ajetën e 19, ata të cilët dëshirojnë që amoraliteti të përhapet në mesin e atyre të sa kanë besuar, ata do të kenë dënim të rëndë. Dhe kjo është një kërcëtim i dytë për ata që kanë triluar Shpiefien, gjithashtu kanë thënë dietarë se ky ajet argumenton se sh... porhapia e amoralitetet është agjent e hipokritëve. Agjendi i hipokritëve cilës? Porhapia e cilë amoralitetet. Mbos standardi i njët. Çka tha Uthmani ibn Affan radhiyallahu anhu në këtë kontekst? Tha: "O dëshira e zanijet, nëse të gjithë bota zëjnë" sa ka chef Zinaçaria Amorolia ç'dignoja me pozinë pse ka chef a edheni pse ka chef pse ka dëshirë mos si azojn kryjen se e pastërta me të papastër të cilana nin siklet e papastërta çka zan populli lutit për lutin alay sira at salam akhrijuhum min qaryatikum inhum unas yatataharun thana to populli lutit të cilët ishin Të dashurum burr me burr, Zotin Arrujt Nga këtë devijim dhe degradim i njeriut në nivellet mët ollëta të infektimit Qka thanë për lutin? Thanë përzini këto Përzini në lutin Se ve përzon lutin, që ka po lutin? Tha këta janë të patsht Qikë o surat dhe Këta janë të patsht Tha këto për pastrovan, për për përmojnë vetën me të malë Se na jena të patsht, nuk e bojnë a ketë vepor A dhe të ndërrua dhe zërë Atë hipokritët a gjende kanë Qëllime kanë qëfar Me e normalizu e të keqen Hajtë me se dhe ti e banë Jo E ke botë ti Jo okay. kejtë A dhe me sudarë duhet me raguë E duhet nga se të ndërrua dhe zërë Gjunaj batë Por kur batë nivel të mbyllur është ma, ma pak i rizikshëm A dhe ta për nga meri sallallahu aleyhi sallem Kullu ummeti mu afe Kitu me ti em falet Falet Illel mujahiron Parveq atyre që ka dolin haptazi Gjini po atyre kërë më shë Allah Kërë më shë Allah E pëse s'podel t'i ku shë Se Allah shumë punë qëf Po t'i s'podel me disë rrugë Apo? Gjini po atyre I dini, kërë themi në për civilizimit e uja Për ka në kemi për qëllim Hajtë se kërë qëfë Allah Pëse mës me bo këta E pëse ato, ato nevojat fiziologjike nuk dojnë rrugë mi bo Këton qëfë Allah Apo? Jo se gërdi E pë Allahu qef e dhe mrejnë dhe jashtë A dhe të ndërrua dhe zërë Këto janë vezvesit që i tanit Këtë qef Allahu Allahu qef në gjdo gjendje Pra Allahu ka bo turp, ka bo mare Ka bo njëri me mi alë mare për tisa punve Qish ka pas njësa pisa halëve Qik ka ndanë Vëllahi i vjen mare mula Vjen mare me i me mor gusël Pse? Ka dhanë vjen mare për trupit tem Pizoti gjelëgjelëlu Vëllona ka kryu qështu Por i vjen mare Të ndërrua dhe zër a gjendë e hipokritëve, cila është normalizimi të keqes. Mos mos u ban ti, jo banu kin se ti. Çish mos u ban kin se ti. E bani të keqë mundot, haj se do ti e bën, jo se vaj. Unë jo, nuk e vaj. Ktu ka nderr, ka moral, ka disiplinë, ka varrim, andaj besimtarët nuk duhet të vijnë pre. E ndihmës kundër atyre të cilët dëshirojnë me legalizuo dhe me normalizuo të keqën. Tha Allahu xhellaluhu ata kanë dënim në këtë dhunja. Dhe në botën tjetër Allahu din dhe ju nuk e dini pra, Allahu i din që ka përgaditën Agendat nëndryshmet njerëzve Dhe në shënja, se lezon I dhuave lajmë kjo Lajmë kjo? kjo, nuk e lajmë Ka tendens, ka qëllim, ka synim Do me gjujt dikun Pasaj tha Allahu gjillu ala Wala u la fadlu allahi alaikum wa rahmetuhu Wa ena allahe raufur rahim Mos me qenë mirësi allahu Mbi ju, rahmeti i ti Ka arë në takdir, në Shpjegim në tefsirë të këti ajetit Pra do të ju kapë të dënimi Dhe se Allahu është i butë dhe i mëshirëshëm Vesh të rasti aishës është përmenë tri her Mësme qeni mirësia dhe rahmeti Allah Pra mësme ju dal juve rahmeti për para Ju shkathroni Te her është përmenë Vesh rasti në aishën Ndësë asurja nule ka përmenë edhe Edhe më shumë Pasaj thëtë Allahu u gjelluar në ajeti njëzët e një Ja e juhe lëdhine La tattbi'u khutuwati ash-shaytan O ju të të keni besuar shiko tani po zbutet çurtimi bi thir Allahu tash me iman O ju të sa të keni besuar mos i ndiqni hapat e shejtanit Wa man yattabi'u khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil-fahsha'i wal-munkar Nga se ai i cili ndjek hapat e shejtanit pa dyshim se do të nëzit shëjtani dhe do të urnon për amoralitet dhe për tëkqia. Wa le u le fadhullullahi alejkum më rahmetuhu, ma eze ke min kum min ahadin ebeden, e mësme qenë mirësia dhe mëshira Allahut nda juve, asë njani pi juve kur si shpastruve. Tha Allahu Jelaluhu vajdim, walakin Allahu yuzakki man yasha, pole Allahu e pastron këtë dëshiron. Wallahu samiuun aleem. Allahu dojon. A di? Ky është ajeti 21 i paradfundit në përmbyllën e rastit e Aishës radhiyallahu anha. Tanë Allahu Jelaluhu po na kthen burimin dhe në fillët e kit ngjarjes. Kaunis kush kushka i parë. Realisht do këtë Ibnu Seluli Realisht do këtë Ibnu Seluli Mirë po, Ibnu Seluli është i pari pëj njerëzve E allohu tani, kur do në me regullu shëshërijen E, e këtanë edhe më po është Të të ka dalë, Ibnu Seluli ke Por edhe këtë Ibnu Selule kanë zi të dikush Kushtë është aj? E shëjtan Shëjtani Por shëjtani s'del në skejnë, kur? Ka, a i ka punëtor të vetë, ushtrinjëve A to i në dhe thëtë A i s'del kur në skejnë E allohu gjele gjelelu neve në mëson se ka na vjenë burimit këqijave Nga se kjo na duhet Nga duhet Pse na duhet neve? Qka na duhet me nga kalzu neve? Se i bni selullin e kanë zitë qëjtani Edhe mistahin e kanë zitë qëjtani Na duhet shumë Se ndo njëherë regullimin e qështjeve Duhet me ditë kume e zbraz më lefin Apo Urshemo, Tani parame ndo sfarë nervoze ka ka për bubekri Që të da shumë ka boh bej apo be kus ndi moy motije e Allahu e permënë shejtanin që ta zbutë zemrën e Abu Bekrit çloje pepi vendimit pse se shejtani ka nxit edhe kët shejtani ka nxit e kur e di njeriu se shejtani e ka nxit vllavin e vet i zbutët mlojëfë kuptimin edhe mund të thëj shejtani e ti nxit pelajla shikoni Yusufia alayhisallatu selam dini Yusufin gjalë e Yusufit Yusufia alayhisallatu selam Ja banë në kurë, thë në gjujtë në bunar, u bo i minister e kështu me radhë Dhe i ardhëm vlazni të vetë i thënë Të sëtë dëkë alejnën, a jepë sëtë dëka A thërë u bashkun me Jusufin I thënë a jeti Jusufi A i thënë po, thë kjo vlave jenë bunjamini E kështu me radhë, tani ata unë itën me faj Ha? Unë itën me faj Që e ju thënë Jusufin? Shiko, kjo është menajimi i pengambarve Ato zvinë me shpraz më lefë Zvinë me thonë, a, kur s'ta fali Shiko, Jusufi Me dhaznit e vetë E kanë gjujt në bunar Ma dje jo dhe që në bunar Kemi përmenjë në tefsir Një detalë që shpesh ju hik njerëzë Ju hik i detalë A i dinë cile është detalë? Masë i e gjujt në bunar Shkun vite, vite, dikun të rrët, katër rrët vite Po shkojnë të Jusufi A i minister për lipin pare A ta se dinë që a Jusufi Dhe O Yusufi ve banin mano over pe ajunni en vllavi vet se ta more, kisha ai e ka vëre ta nale vllavin e vet aty. Të tërët të zë te kishin gjuaj të bunar, çka thanë? In sariq in saraqa faqad saraqa akhu lahu min qabl. La hawla wa wala quwata illa billah. Para vendoni tash këto, këto këto të mirt. Pi thojnë Yusufit, na s'kena vell. A që ki vla vi vetë i Jusufit, bunjamini, ishte vla pinane së dhe pi babës i Jusufit. A këta e kishin vla Jusufin veç pi babe, pro ishë një grup e veçan, pro e kishin vla veç pi babe. E bunjaminin e kishte Jusufin vla dhe pi babe dhe pi nane, përsta e kishin pak e, kur e mor pak nëzili. E kër e mor kinë se aje ka vedha, Jusufi vete ka bohe, qka than këto tinza? A po si të kish vedhe dhe vla vi vet ka vedhë përbara. Para me ndo përftirt Jusufit për rejnë Jusufit. Ato së pëtë i që a Jusufi Tha në hajë se si të kështë vërë të kje dhe vlavin e ka posë hajdut Pe akuzojnë me hajdutri Jusufin Në prezencë Jusufit Tu mos e ditë që janë Jusufi Mirë po kitë kjo Tha Allah u gjelua Fe esërraha Jusuf fi u finë e fsi Unë majtë Jusufi edhe ju, në këtë herë Se pëtash kë Që ishbe ju Në gjyëtët në bunarë Banët, që ka banët A da unë hajduta Unë hajdut Ka në më konë hajduta pathallau e majti Yusufi vetën e majti çka tha në fund Yusufi inna sheytana yanzahu shejtani është ai i cili nxit mes njerëzve shikoj e krijoi një një lloj uh, vendbëturine Yusufi ku më e derdh mllefin sa i më pas than ju e keni vau e më pas më pas synu tek ta më pas fokuso mendjen ti çish me afoni kur e diçi aje ka planifikuar, aje ka mendu, aje ka ndjella keç, se ja fal kur. Po kur e di se shejtani e ka nxit, thon habe se shejtani e ka nxit, dashka përmirësohet. Andaj Allahu xhelal xeni si kët ajet. Ya ja, ayyuhal ladhina amanu. O itë se të keni besuar. Dhe këtu është në muslim dhe na për shkak da të datë përfundojm rastin e Aishës me kët ligjrat duhet ti ngjeshim msimet në këtë vend. Të nderoj Allahu. Nuk tha Allahu këtu o shpifës. Mos shpifni më. Po tha ojtë se të keni besuar Edhe nuk regulohet dikush të e thirë me emrat lig Orë në cak, mos rejmo Ka mujtë shumë e tha? Kushe në alo dhe unë gjellohana Ka mujtë me tha ojtë se të keni gabu uran, mos gaboni mo Jo Tha ojtë se të keni besuar Andaj edhe pse dikush gabon Thire o musliman, move se zbanë qështu Keni pona që i shithojna E thirë me emnë në vej për së të keqë që e gabon E që shtaloni aj Ty realishti të nëzit për të keqë, Pa të mos paskam me të emrin po vazdoi para. Mos ima paskam me të emrin po vazdoi. Kur ti thuaj, o musliman, zbançi ç'është? E këtante Islami. Muslimani s'po bën kjo ç'është? Allahu ju i thirr musliman për me ndaj kët punë mo. Ojtë se të keni besu. Çu takonbe ç'është? Çu takonbe edhe musliman, edhe Kur'an, edhe hadith me bëu ç'është? Çu pi thirr Allahu xhelala, e na si i thrasim njerëzit, i thrasmin gabimin çka e ka bëu. Edhe kince po po e nxitni po mosani, po, Allah kis po ngon. O ju shmendgoa votja e ke ngarkuar me një sleper, të këçija dhe me akuzat, ju shmendgoa. There me, me emra të mirë, por Allahu musliman i zbanjë ashtu. Pe nga mëson nuk nga kam su Ki ka mësuajë ashtu. Ki gaboni armos gabon, ka, ka forma ndryshme. Andaj Allahu i جل وعلا, oj të që keni besuar, mos i ndjekni hapat e shejtanit. O shejtani u ka nxit, ama mos i ndjekni hapat e shejtanit. Dhe gjithashtu ndëroru Al-Azhar e kuptojmë nga kjo se shejtani nuk ta çet funin kur në shesh të prezenton qëllimin, të qëtë një hapë, një hapë, një hapë, një hapë, a hap. në këtë të në përdu me që në gjerëm tjë, ja, Allah, ma dhe të parmenjën dhe Allahun, mundu me të parmenjën dhe Allahun e kështë të më ratë, mirë për ka hapa, andaj që ka tha Allah u gjelua, lea të të bju, khutuat, hapa, një arë të qëtë një hapë, një arë një hapë, e në fund të jepë një dosë të fortin i këtë qështë, Andaj hapi i paru shumë i rëndësishëm Shikon ata pak jeshtë lunë vetës Hajtë bese ashtu, ashtu kjo vetëmet me ata Bash ranë prejë Allahu në rujtë Mirë po ku mirini fundi Fundi më rini që Allahu mi qërtu me Kur'an Pasethe Allahu u gjellovara E a i cili e ndjekë sheitanin Dhe hapat e ti A i e urdhënon për të këqia Dhe moralitet Dikushtë të qish me ditu në që vezvesja Ashtë e mira po e keqe Shumë letështë Allah ja ka vendosë dy alametët qarta dhe zvesës të keqe Cile është ajo? Nëse vjenë mendinë Amoralitet Një gjuna me ban Ska arë Gjibrilli me t'inspiruë Asë Mikaili Shejtanit ka arë Dikushtot, po kalavesu një am intelektual që shmullet me marë mu e shejtani Uri, kam shkolle I ka arë njëzëve mët me që mdu nja I ka arë njëzëve mët me që mdu nja I ka arë Ademit, i ka arë Musaj I ka folë shejtani I ka ardhë Ibrahimit, i ka folë shejtani Por ç, shekan, që ata që që që kanë mbujt shejtani Në të nato unë jam pengamber për më vika shejtani Në një poti sa një është, ka darë se Njërit me shkollë si vjen Njërit me shkollë i vjen ma shumë Pengamberi sëse më një ditë për le zënë të Kur'an di Jali vrit të gjuhën shejtani Jali vrit të gjuhën shejtani Jali vrit të gjuhën Dhe a heki një fjalë Nga Kur'ani E Allah u gjela zbiti a Vërtej që shëjtani ka gjujt në ledzimin tanë Ka gjujt në ledzimin tanë Ka qenë për e mësëm të ledzu Quran Dhe ka dëpërtu shëjtani në gjuhën e ti Ja ka ndrua jetër E ka bostë pro dhe Allahu për njerëzit E Allahu gjellu ala tha Allahu vjen me kalzu që aja njeri Në eru i në prapë Në një po të kush Ha? Raket Për e të pak Për e të pak Allahu e kalzu që kjo njeri Allahu e rëmë Andaj, intelektual Kërë Me shumë diploma, shumë i mëshëm, eksomerall, këytë janë ndoshta edhe doza edhe zgjarrimi më i madh, edhe nafti më i madh lëndjeqse për shejtanin. Çka tha Allahu u jë lavda, fa inahu ya'muru bil fahsha. Ai nzit me bocketsh. La me bo moralité. Tu she médite, vesvesja, a është e keq apo është frymëzim i mirë? Ma të çka po nzit me bë. Çka po nzit me bë? Me bë keç. Ato rreth e lig është e poshtër Pasaj tha Allahu Gjelluala Mës me qenë rahmeti Allahut Dhe mëshira e ti Askush për juve si shpastruve Të ndërrua lezër Pastrimi njeri jut Vjen nga Zotë Ion Gjellë Gjellalu Njeri s'kallë takat me pastruve dhejten Për me e pa ma pastr Ketë fotografi me, Kena me e pa mdrejken e bajramit Nëse në mund sënë Allahu më kanë gjallë dhe me, me pas imër Shikota një Ramazan Energi, takat, vullnet Kaloni pak ndrekën e Bajramit. Kalon ditën e dit, pas Ramazanit. Ditën e 3. Dhe i thonë njerëzve, "Hajde e bojna një çishkë." Skat ta kat. Ku me ta katit? Tha Allahu xhele xhelalu, "Mos mëcin pastrimi i Allahut ndaj juve. Kur, kur ku shpi juve pastrohet. Shigoi ka përmend dy sende. Asnjëherë, për asnjërin mbi juve, s'ka pastrim. Kush pastron? Allahu xhele xhelalu. Andajnda do të më lutë Allahu Ajmen e pasturse, në as këna takat. Dhe në grimcat e mbështetjes së njeriu vetvetën e tij ekziston rreziku me me dështue. Çfarë sa mbështetesh vetvetën, çfarë dështon. Pasi te Allahu, jël lwala, Allahu e pastron këtë dëshiroje dhe Allahu dëgon dhe dhe është i dihesh. Dhajeti i fundit në këtë ngjarje është ajeti i 22 ku tha Allahu, jël lwala, wala ya'tali ulul fazl minkum. Was'ati an yuktu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal yafu -ja wal yasfahu ala tuhibun an yaghfira allahu lakum wallahu ghafurur rahim kështa ajeti i fundit jo i surës nur po ajeti i cili e përmbyll ngjarjen dhe kësht efekti i fundit ansor periferik i cili e ka godit ha Me kët rast edhe njerëzit e mirë. Cili është efekti ansor? Shikoni, normal se koha është e ngushtë dhe nuk kemi shumë mundësi me, me u xhanua. Shikoj u tri luro asti. O bërap spifja, u, u murrizet e Bubekrit, u murrizet nana e Bubek, e nana Aisha, u murrizet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u murrizet e shum musliman, u gzondoi pokret, edhe u zimtu në mudit Medinja. U hup harmonia Zbritja Allah vajete E pastroj ajshën Mirë po, a u kry puna? Jo Ma dje me zbrit më në ajeteve Të cëtë e pastrun ajshën Tani, shiko Na shpesha në mendojnë E u kry puna Unë i thashë Allah më banë adhal A i së më bajke halal ha? E ta shovi pak Ketë skejnë ta shë Kur'an Në i thashë Allah më banë adhal Së më bajke halal Në varat sa helm ki gjujnë zemë në dikujnë Së mi afton me një halal Helë mi po ellen efektin e vetë U pastru ajshë me ajete A u krypuna, jo su krypuna Se e bubekri tash u nervozuë Tash u nervozuë e bubekri Faqish Ketë kjo këmë në të riluma Edhe gjalli të zëstej me karon këtë shpifja Bani be Tha kur më tishtja pare Se ka qenë si fukara me stahaj E, e buba krihet pasere E ndihmoj keme pare Dhe vallaj kur mos t'ja pare Kur ja tha këto fjal Mas ajetëve, apara ajetëve, pas ajetëve Për pasi qika jemi më është e pastor E gru e pensëm është e pastor E ju e kini trilue Dhe të rëtha unë tishtë një moj më kur Kjo është efekti Shejtani këtu rok, këtu e gjun Ku e di efekti në ku e le atje Tha allahu gjillu ala Duk e reagu edhe për këtu efekte Duk e ndresht ashe edhe efektin ansor Apo një onë di musliman këtu rohëm Na e da të ja po Apo zorin Apo Dikushtot që ishbe zorin Në ditë për një ditë dhe për nga mëri të zëllë më dul Ty u kalzoj e musliman e kura në ata e kadrit Kura në ata e kadrit Saksish me u kalzo Kuri gjithi do musliman i këshin që zonë atu për la Tha lejes ju kalzoj Dikushtot pa ani dhe ata janë rohë Ja ata janë rohë E dhe nas pëdina sot E dhe nas pëdina E dikushtot pa pse unë me e baj A jeni kitë muslimant po Po ki me barët barën E tani shiko efekti janësor Kur bani be e Bubekri Tha stjapë moti pare Tha Allahu gjelë gjelënë në Qur'an Wa la jëteli ulu lëfadli minkum Tha e ata qka janë njërzit Me, me vlerë api juve E kanë thonë djetarët Kejt djetarë kanë thonë Ulu lëfadli minkum E Bubekri Siddiq Radiallahu anë Vërë Allahu Gjela këtu e ka përmenjë E përbe kërësit dhikun Ka thënë Allahu Gjela Most bojnë be Njërzit e ndarë shëmpi juve Dhe be pasuri Jam pasanik Se s'kanë mi u dham Akrabave Ja se e kish akrabave E kish afer Qarib E kish afer Mistahim Wal mesakin Wal miskinave Fukarave Tësat s'kanë pare Wal muhajirine Fi sebi lilla Dhe tësat e kanë lanë Vatanin për Allah Mistahit u ka një mekës, ka ardhë medinë Për kanë ka ardhë Për Allahun dhe pengamerin Shqika Allahun nuk i ahup i vlerën mistahit Nuk i tha mistahit O oh, mistah, te kja kuzua ishen Hizhretin, po ta shemla Jo, na hizhretin s'ta hupna Për një gabim nuk i hupën këtë pun E ki pa o disa njërës A i ka pa këtë gabima, po Ukri, se kur mos e ngojt Kësë ka më asë një vlerë Jo, ka më një gabon njëri vlerë Shikon mi stahi Kishtë ram prej akuz ajshës A i tha Allah u kryme tije Së kryme tije Wal muhajirine Fisebi lilla ki bo hijret në rukët Allah Stahup në kur Madje kur penzit e bubekri në bidhot Po ki muhajirobe Kë kalon fatonin për Allah Kë në kihun pëtë që ka shlet Pas e tha Allah u gjellëvala Wal jafu Wal jasfahu Shloni pe Wal jasfahu Dhe bonu gjanë E la tu hibbuna enjë gëfira Allahu lëkum Jua s'kini të qefë me jau Falë Allahu gjele gjele aluhu E të ndërua dhe zërë të ndalëmi pak të Puna e Wal jafu Qëka dhe më nënë jafu A isha radi Allahu anha Në ka të regun një doha Tësë në ka mësu pe nga meri së sëllëm Me e bohe Si dhe mos Ramazan Si dhe mos kunut Me than Allahumme inneke afuhun Tu hibbul afwe fa afu anna Dhe kemi, kjo është duaja e preferuar Ramazan Qëka të më thonë kjo duaja? I thonë, o Allah, tyje Allah, ka shumë emra, ka pëndim pranuës Ka falës Ka pastruës Kretë këto i ka Një prejme është afu Af, qka është? Af është me shli gjurëmën Ba, ba dikon zi E shli në gjurëmën, e fshin kretë Allah u gjelluarë Për mëson, ajshë, radhi Allah U anë që ta lute, o Allah Jo dheshë me më falë Me mifshi gjutë Kur mësë me apërmen gjunaj E shikotan i në Kur'an Ebu Bekri ban i be Wallahi S'tjap pare mo Tash Ebu Bekri nuk adhe një njëri Gjëzokush A i këtë ban e be O është pakran me këthije Gëse dhe kësh drejt Këshë akuzu qikën Këshë akuzu grune për nga meri se zënë për amoralitet Atër që ka tha Allah u gjellora Feljafu Nuk tha mija fal Këni pat dënjarë në i thëjnë një vlamit Ta apo muke fal apo gruaji si thon ata kena fal apo gruaja thot ta ku fal apo babose e grinjje të ndryshme Allah thot kjo e fal me s'është e sigurt nukojë sigurt halal vëlla halal Allah me, me një dë nervoz thallahu wel yafa lyafu shalom fi lyafu fshinje pe tafteirit kët a di pse s'ti mas pas 20 vjet me u kthyje mas ja ki fal E thonë, a e disë që kita ka akuzu që i këmë përzina Këthejet më lefi A të këthejet Këni bo di kujtja fal Kur të kujtojtë që ka të ka bo Të zinë të frima Pse? Se se, se ke fshinë ket E allohë për dhëtë fshinje Fshinje ketë fshinje Që mos të të kujtojtë ma Se me bëmë të kujtu A është një anë i hazërri aj Hazërri Ja ju e ledhine e emënu Dhe atët të bihu këtohat i shetan Ajë Ti ja ia qifola më harë sholat, rrethana të kanë qju më ia fal, se ki vallah s'e ka merituar më ia ja fal. Edhe ja nisut fole, ai ditë çita pa pa pa po kët punën, pa thon kët punën, edhe thot çu vallah po çona prap i tham s'ta kumba dha vallah. Pse? Sepse shejtani rimprit e çka tha Allahu, jo ksit falme. Ksit falme njerëzit për ditë. Na ksha më ia ja fal, s'a boj kthejat. S'a ia ja fal, na ksha më i kthej thot. Jo veti ta kum fal gabim. Nga vim ti s'e meriton më me ta fal. E Allahu tha feljafu, fshini jurmët. Fshinje, këtë për tefteri, fshinje. Sikur, kur mësë me ta pasë banë? U aljes fahu. Jo ja vesh mi afal. Mu këthin dhanë me. Dikush atë ani për ta fali, në regullak për petë, ma unë e ti s'folmi. Jo, ja, i ja afal, edhe fol. Edhe i këthesh me ndihim bile. Tha feljes fahu. Safa mu boj gjanë. Mu boj gjanë. Kinë se ti, i cë nuk e ndikua. Dhe me i largu gjurëmat, dhe me u këthin e vepra, të mira, dhe Allahu e prunjë edhe një punë edhe më të madhe. Tha, nëse që kjo, s'mi afton. Që i tha Allahu? Ullul Fadli, tha, ka dalo e bubekër, se ti e me vlera, dhe njeri me vlera, këzban kështume, me reaguër. Që i tha më shumë? Tha, fshinje, pitefterit, dhe dije sa ja mu haqir, dhe fukara, dhe kje ka ba, edhe nja ja bani më të madhe. E kure niti që kje ta jetë të fundit e bubekri, tha, po, dhe z Sa la u jeliva. Çep, pa supozojm se territash smrrimin e më usbut. Sa ti as kiçev metafora. E po bëkri. I tha Allahu, "Ti ja do metafor ti, po. E çka kaja e të ndëruar dhe Zot? Pse ti metafor? Ka thon dietaot, sepse gabimet e njerëzve ndaj teje janë me numër. E gabimet e tua ndaj Allahut janë pa numër. Çe peson ti a fol la atina. Sa ja fol, njëa. Po që e dy, po që e tre, katër Një qenë bëja fale Një qenë aja fale Një qenë kabime t'i ka bo Një qenë rejna t'i ka bo Po një mi bëndë t'i kishë bo Po edhe një milion bëndë t'i kishë bo Po sa gjënaja kipa Allah u t'i gjellë gjellalu Se e kipa Dikushtot psa mërinë edhe milion gjëna mi bëndë Allah u gjellë vala Për nga beri së dhe sëllem ka thonë hadith Me mërinë e gjënaja të robit Pintok me mush kupën e qill Veshnjanit, e mushin kupën e cilë, pinto krejt e mushin, tohën. Alisabon njeri gjunaje, gjunaje do në di kategori, më sfalenderim dhe i begative dhe shkelje normave. Nëvesh një një metë, nëvesh një një metë së ne pagunë, sinin se të kallar allohë, kur së ne pagunë? E allohë pithot e bubekrit, apo do të ti unë me ta logaritë që i po më pagunë sinin, e po më pagunë zemë, e po më pagunë veshin, e po më pagunë ketë, po të i fali ketë gjunajot, Fale që t'ina Tha Allah wala, Allahu Gjellu Ala E la tu hibbune enjëgfir Allahu Lekum Ju azdoni mi afala Tja, s'ki nevoj me ta fala E të ndërrua lezër Neve, a kina nevoj me na fala Allahu Gjellu Ala? Po S'a kina nevoj me na fala? Me na mbuluë Mësme na zbuluë A dhe të ndërrua lezër T'jemi mët tolerant me ata qka Nga ga bojmë këndër neve Vësë edhe nga bojmë këndër atyre Që jemi me laqe Nuk jemi raportet me me laqe neve, neve jemi dhe frimojmë si njërës dhe tabirati jonë është njërës hithro është, dikush të thotë e, eh, kur jam i hithrum pak man haki jam a, oh, kur për më hip nervoza po du për Allah mi hangër këtë kur të hip nervoza me rafdes shetani të ka hip krye jo haki, jo e vërdejta, të ka hip shetani në ditë për ditë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Na kurpëna kop nervoza po thojna çka? E udhubi llahi minal insan ar-rajim. Jo vë vë. Na kërkoj mbrojtje për insanit mallkuar. Jo. Ka tjetër ro. Kërkoj mbrojtje prej Allahut para çka më ka shkaktuar nervozën nga e shejtani. Ta kam u shqijksin do me dal shqiksi prej vënit prej nervozës. E të ndërua Allahu çka më vona në kët rast. Fa Allahu feli afu. Vesh kujtoj junatën tuaj. Shumë le të gaboj Allahu krahsimit. Kujtoj kimë të far Allahu shumë. Allahu pëta më nëson me shumë pak me fitu, falja ti dikujna, falja ti dikujna. Që si shi trajton njerëzit, trajton atatije dhe trajton Allahu Jelle Jelalë unë fundë thë, Allahu Jelle O'ala, Wallahu ghafurun rahim. Allahu fal shumë, rahim. Allahu Jelle O'ala fal shumë shë stëmar me indja. Do me kta Allahu جل وله për mbyll rastin e Ajhes na elulshmi Allahu جل جلل ç'Allah te bareke ve taala tiruan ndërjet tona tiruan familjet tona elulshmi zotin ton te bareke ve taala ç'zoti onje جل جلalu namon son mundriçu prej Kur'anit mundriçu prej sonetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elulshmi Allahu te bareke ve taala ç'Allahu جل جلalu ditë të Ramazanit të kaluara Allahu ti ban qabul në të të Ramazanit Allahu taj regjistron regjistrin e veprave të mira elulshmi Allahu جل وله ç'çdo mangësim ç'çdo shkujdes ç'do negligjencë Allahu na e fal elulshmi اللهم تبارك وتعالى ذاتي وجه الجلاله تجدد طيبه عميق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين